Дещо таке досвід першовидження направду дає знаття, які пояснити тяжко. Та чиї треба? У лісі залізо і ржавіє вдвічі скоріше. Коли гримить грім, треба покласти камінь на голову хворого. Коли ведуть коня за собою, не дивляться йому в очі. Треба остерігатися проковтнути котячу шерсть. Тим, хто вмер на чужині, Пам'ятники слід класти при дорозі. Блискавка не одна б'є, а в парі. Якщо при тобі є золота річ, ти спритніший на ноги і руки. Чекання зістарює очі і їсть серце. Уночі граду не буває. У важкі роди треба стрілити біля вуха родильниці. Найбільші змії народжуються вкупі з блискавицями. Не можна перебувати людей, які вам лестять. Раз у році треба побувати там, де не були. Не можна довіряти тому, хто цілується з розплющеними очима. Не можна стріляти зі зброї, набитою не тобою. Вдача пса пізнається по хвосту, коня по вухах. Перед загибеллю на мурасі крила виростають. За очима, як за склом, ще одні очі головного взору. Рясно грибів до війни. Віночок м'яти на голові освіжає мозок. гілочка під подушкою віщий сон. Над чужими снами не гоже сміятися. Із землею треба бути ніжним, як із живою істотою. Готувати їжу слід за своїми рецептами. Коли говориш неправду, говори коротко. Випадкових збігів – не буває. Звіра, що був поранений і вижив, тяжко вполювати. Видихаючи, видихаємо минуле, вдихаючи, вдихаємо будучне. Дуже важливо знайти людину-оберіг, яка буде з вами завжди подумки. Кінець книги Автор Аудіоверсії актор Сергій Москаленко Друзі, якщо вам сподобалася ця аудіокнига, підтримайте виконавця будь-якою прийнятною для вас сумою. Реквізити для підтримки ви знайдете в описі до цього запису. Також буду вдячний, якщо ви розповсюдите цю аудіокнигу і поділитеся інформацією про наш канал зі своїми друзями та знайомими. Разом ми зможемо створювати ще більше якісних і цікавих проєктів. До скорої зустрічі на сторінках ваших найулюбленіших аудіокниг.